Ema räägib mitu päeva, viinud nüüd välja jõulukuusk, aga isa lööb vaid käega, tal on mõelda paljust muust. Ema riidleb, nuijab, nurub, kuusk veel toas, no see on patt, isa näpud, kõrva surub, siis kui vaatab telekat. Lõpuks okkad pudru sisu võtsid isalt, ah mis piin, olgu, selle kuuse kuuserisu, homme jaani tulle viin.